ذلك الفوز العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ميمرسيت بكيمت باشا و مشير التي قفت mbiu me familjet tuaja بسم الله الرحمن الرحيم ما مناظاهوت تجيت مشيرش مشكروسيت Falëndërem Allahun, Zotin, kryuësin e botrave, bekimet e ti që ofshën mi të dërguar në ti të fundit, Muhamedin, Alehi Salatu e Selam, dhe mbi të gjitha ta që ndjekin dhe pasën në rrugën e ti dhirin dit në gjukimit. Të ndërguar të leshikues, po takohemi përsëri në një nga takime tona të radhës që i kemi qua e tur islami një ilustrim praktik, ose një ilustrim praktik nbi islamin. Që do të thotë ne në këto emisione jemi munduar që t një ilustrim praktik mbi teorin e islamit, sepse normalisht një i u ka nevoj që të njihet me disa shembuj praktik të prakticitetit të teoris islame, osa sa që në i themi fejës islame. Dhe nësot do të nërëmi një moment shumë të rëndësishëm, që ka të bëjë pikrisht me kapitalin më të rëndësishëm, që një i u ka njetë në kësa e bote, me jetën e ti. Të jetosh dhe të jetosh jetën, është mrekulli, mirë po fatkesia është, që ne hasim në njerëz që nuk dinë ta jetojnë jetën e tyre. Si nuk dinë ta jetojnë jetën e tyre, momenti që njeriu nuk e din pse jeton, nuk e din se cili është mesazhi i tij, të cilin duhet ta përçojë në jetën e kësaj bote. Momenti që njeriu ngatëron qëllimin dhe kujton se qëllimi i ardhisë në jetën e kësaj bote është thjesht të mbledh pasuri apo të lërë sa më shumë trashëgimtar, apo thjesht të kryejë një karrierë të caktuar, dhe kjo është fatkeqësi në konceptimin e vërtet të jetës, sepse të gjitha këto njeriu një ditë do t'i lërë, do të largohohet prej ty ndër dhe do ta lën. Dhe mbetet vetëm ai. Dhe është fatkeqësia e madhe kur njeriu nuk e ka kuptuar se cili është qëllimi për të cilin Zoti e ka sjellë në jetën e kësaj bote. Njeriu jeton e -gjeli i rrethuar nga egjeli i tij, pra atë nga moment në moment e pret vdekja e tij. Ndërkohë që njeriu me shpresat e tij e kalon jetën e ti shumë fish, ndërkoj që një ihu në realitet nuk është gjithjetër vetëm se një grumbull ditësh, dhe në momentin që largohet për ti një dit, do të totë se ka ikur një piesë nga jetëa e ti. I dërguar e Allahut, Muhamedi a.s. po këshilon të dika dhe i tha, e gëtënim khamse kable khamsin, shfridzo pës gjera për para se të vinë pës gjera të tjera. Hajate kë kable montik, shfridzo jetën për para se të vinë, vdekja. Shëbabeke, kable heramik, rinin, për para se të vi pleqiria. Ghinake, kable fakrik, pasurin, për para se të vi varfëria. Sihateke, kable sakamik, shëndetin, për para se të vi smundja. Feragake, kable shuklik, që do të thot kohën e lirë për para se të ngashrohësh. Këto ishën porosit që Muhammedi a.s.m por sistemi më to shokët e tij dhe njëkohësisht të gjithë ymetin. Siç e tham, jeta jeta e njeriu është shumë e rëndësishme për të shfrytëzimi në maksimum isaj. Dhe normalisht kulmi i jetës së njeriu është përfundimi i jetës së tij. Dhe shumë e rëndësishme mënyra se si njeriu e mbyll jetën e tij, sepse si të mbyllë të jeta do të thosë do të jetë dhe vazhdimi i njeriu. Për këtë arsye është transmetuar se është thënë Inna ma al-aamanoo bi khawatin wal mar'u yuhsharu ala ma mata aleh. Çdo gjë varet nga përfundimi i jetës dhe se një ju do të ringjallët në atë mënyrë dhe në atë formë, në atë punë që kanë dhruar jetë. Për këtë arsye, mendova sot që të flasim për këtë moment kaq rëndësishëm të, të njerëzit, që është fundi i jetës së tij, mbyllja e jetës së tij, mbyllja e mirë e jetës së tij, që është shumë e rëndësishme, çka do thotë Mbyllja e mirë e jetës do të thot mirësi edhe në momentet e tjera që do të vazhdojë njeriu jetën e tij, sepse ne muslimanët besojmë se jeta e njeriu nuk është e kufizuar me jetën në kësaj bote, po jeta e njeriu vazhdon. Dhe se jeta e njeriu jetë në jetën e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një stacion, për stacioneve të jetës njeriu, ndërkohë që jeta e njeriu të vazhdon edhe më tutje. Për këtë arsye i dërguar i Allahut Muhamedi alayhi salatu vesselam, kur deshita për ngjassoj Jeta në kësaj bote, në raportet e saj me botën tjetër, tha: Shembulli i njeriu, në jetën e kësaj bote, është si shembulli i udhëtarit, i cili duke ecur në udhëtimin e tij për qëllimin që ka, qëndron në hijen e një peme për disa momente, pastaj vazhdon rrugtimin e tij. Jeta e kësaj bote është si momenti i pushimit apo i qetësimit të njeriu në hijen e një peme dhe pastaj vazhdon rrugtimin e tij. Dhe do të thot rrugtimi i ti ka nis më herët, që në momentin kur Zoti Xhala Gjell Xhalalun ka krijuar shpirtrat, pastaj në barkun në e nënës, pastaj vjen jet në jetën e kësaj bote për të dhënë argumente dhe prova, dhe për të shkruar librin e jetës së tij dhe pastaj shkëputet në një stacion tjetër prej stacioneve tjetër që është vdekja, varri e kështu me radhë. Është shumë e rëndësishme prapë për njeriu ky moment, momenti se si ai e mbyll jetën e tij, sepse mbi këtë moment varret dhe jeta e tij e vërtet, e vërtet, mas vdekjes ti. Profitëro bashkë me mua në disa momente. Profitëro bashkë me mua momentin kur do të vis mundja e vdekjes. Nuk do të ishte mirë që në këto momente në bitu të zbatohe i thënje e Zotit lëka dëkun të fi gafle të minhada. Ke qeni hutuar o robi Zotit. Medito dhe profitëro bashkë me mua momentin kur njërijut do të ndalohen lëvizjet. Nuk do të ishte mirë që mbi ty zbatohet thënë e Zotit la kadkumte fi ghaflate min hadha. Ke qenë hutuar o rob i Zotit. Përfito pak momentin kur shikimi do të mbetet dhe kur shpirti do të dalë nga trupi yt. Llo Zotin që mos të jesh për aty në përcitat Zoti ka thënë la kadkumte fi ghaflate min hadha. Ke qenë hutuar o njeri në këtë moment është për tu habit me një ose sa sa hutohet, sa hutohet. Ndërkohë që krijesat e Zotit Xhelo Xhelaluhu nuk hutohen dhe e din misionin dhe qëllimin e tyre në jetë. Qoftë një hundët tek çdo krijesë të krijes e Zotit, tek çdo kafsh, ajo ka një mision. Del nga strofa e vet, mbledh ushqimin, kthehet në familjen e vet dhe kështu vazhdon. Ka një mision, ka një qëllim. Dhe çdo gjë ka një qëllim dhe njeriu duhet ta ketë një qëllim. Po duhet të jetë qëllimi i ti më i lartë se sa qëllimi i kafshëve. Atëherë mendo për përfundimin dhe mundohu që përfundimi i të jetë një përfundim i suksesshëm, ta mbyllësh jetën tënde me sukses. Në momentin që jetën tënde do ta të mbyllësh me sukses, do të thotë se ajo që të pret pas vdekjes do të jetë shumë më e mirë sesa ajo që ke kaluar përpara vdekjes. Normalisht në mendjen e gjithëse ciltë të pënësh në këto momente Vjen një pyetje që thot, cilet e në të shenja që të regojnë për mua se vdekja ime është një vdekje e sukseshme, unë po e mbjull jetën me një mbjullet të mirë, apo jo. Atëher po përmendim disa shenja. Një për shenja me është që të mbjullë shenja jetën të ndë duke thënë shahadetin. Pra duke thënë, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përvesh Allahut, Muhamedi është i dërguari i Allahut. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo besimtar ose besimtare që mbyll jetën e tij dhe fjala e tij e fundit nga jeta e kësaj bote është la ilahe illallah, do tjetë prej të jetë prej banorëve të xhenetit. Nus Allahun e madh që të jemi unë dhe ti bashkë me mua para ty në njerëzve që do ta mbyllin jetën e kësaj bote duke thënë la ilahe illallah. Dhe prej normalisht prej shejave të mia gjithashtu çë tregojmë se njeriu ka e ka mbyllur jetën e tij më të mirë është nëse njeriu vdes në betejë, në luftë. Bëhet fjalë për atë luftë e cila është e ngritur mbi parime, mbi bazat shëndosha, dhe jo luftë si këto luftrat e sotme, të cilat ngrihen mbi bazën e padrejtësisë, ngrënën e pasurisë të tjerëve apo pushtimin e të tjerë të tjerë gjëra që nuk vihen, nuk mund të përputhen me parimet e fesë islame. Nëse njeriu vdes në momentet e tila, gjatë përgatitjes, apo gjatë luftjes, apo gjatë e, momentit kër a i pret luftoj, normalisht kjo është një argument, se njëri ju e ka mbyllur jetën me një mbyllit të mirë. Në qofë se njëri ju, gjithashtu për shenjave të një vdekje të mirë është, në qofë se njëri ju vdes në njën një ato format e dëshmorit, dëshmorit për cilat pega me njës asem ka thënë, se nëse njëri ju v më smunden e mortajës është dëshmor, nëse njeriu vdes me smundje barku është dëshmor, nëse njeriu mbytet është dëshmor, nëse njeriu ne zen dërtesa është dëshmor, nëse gruaja vdes në kohën e lehonis është dëshmore, do këtan inshallah taala për ato në shenjava të mira që nëse njeriu vdes konsiderohet për ato në njerëz që kanë mbylur jetën mirë dhe ajo që do të gjen tek Zoti është më mirë sa çfarë kanë në, në jetën e kësaj bote. Gjithashtu për Shenjave që të regojnë një vdeket mirë është që një ju të ndroj jetë ditën e gjuma. Profetit sallallahu sallam ka thënë, a një që vdes ditën e gjuma është i ruajtor nga dënimi i varit. Pre shenjave të vdeket mirë është nëse një ju vdes duke bërë në një vepër të mirë, duke falur namazë, duke dhënë sadaka, apo duke lexuar Kur'an, apo duke përmendur Zotin xhele xelalu, nëse një njeriu vdes duke bërë një adhuroim, duke bërë një vepër të mirë, normalisht siç ka thënë profeti Alayhiselam, do të ringjalle ditën e gjykimit në atë vepër që ka ndruar jetë duke e bërë jet në jetën e kësaj bote, përfitoroja pak një njerëj i cili ringjalle ditën e gjykimit duke fal namaz. Gjithë njerëzit shkojnë duke dhënë llogari, ndërsa ky është duke fal namaz. Dikush që ringjalle ditën e gjykimit duke thirrë ezanin, Dikush që ngjalllet ditën e gjykimit duke thënë le bej Allahu me le bej sepse vdekje i ka ardhur në haxh. Për këtë është ja, transmetohet se profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur njëri prej shokëve të tij sahabeve ndroi jetë në haxh, i u tha njerëzve që po për, për, për, përgatisnin funeralin e tij, i u tha rregullojeni mos e parfumosni as mos e më, jam buloni kogën, se këj njëri i dit në gjukimi do të rinjallët të gëzotit, duke thënë, le bejk Allahume, le bejk, pra duke thënë atë thënjën e haqët, që do të thotë në gjënë shqibë, i përgjigjem thiris tënë dhe o zotihim, i përgjigjem thiris tënë dhe o zotihim. Gjithashtu për shenjave që të regojnë, vdekje të mirë është që njëri ju tjetë i penduar prat pendohet në momentet e vdekjes sepse ka njerëz që Zoti uam mundson pendimin në momentet e vdekjes dhe pendimin në momentet e vdekjes pranohet me një kusht që shpirti mos thjetë duke dal, prandaj ju pendohet, si më thonë, në shtratin e vdekjes. Nëse njëu pendohet në shtratin e vdekjes përpara se shpirti i tij të vinë fyt, atë kjo është shpesh jam që tregojnë një vdekje të mirë, një mbyllje të mirë të jetës. Normalisht ka të shenja të tjera, por këto janë ato më kyçsorat. Dhe Normalisht që të mbyllë të jeta mirë dhe më të mirë, njeriu duhet të bëj shkaqet dhe arsyet, sepse Zoti thot, për çdo gjë Allahu ka bërë shkak dhe arsye, atëherë të cinat janë ato shkaqe që e ndihmojnë njeriu që ta mbylli jetën më të mirë. Normalisht ne do të përmendim disa prej shkaqeve që i kanë përmendur dietaret e Islamit, duke ju lutur Zotin Xhallaxjalaluhu që edhe ne ta mbylli mjetën duke bërë këto shkaqe o Zotin që në gjatë jetës ti realizojm këto shkaqe në mënyrë që ta mbyllim jetën duke duke pas një mbyllje të mirë, duke realizuar një përfundim të mirë të jetës sonë, në mënyrë që në botën tjetër të jejmë të mirat që Zoti i ka premtuar nëpërmjet librit të Tij dhe nëpërmjet të dërguarit të Tij Muhamedit alayhi salatu wa salam. Disa përishkashjeve që janë përmendur nga djetarët e islamit në lidhje me atë që e ndihmojnë një rjumë për të përfunduar një jetë lumëtur, një jetë mirë, për të ambjullur jetën me të mirë, është realizimi të uhidit që do të thotë realizimi i njësimit të zotët gjëllë gjelalu, që do të thotë të njësohet zotët në atë që është vepër e ti, të njësohet zotët në atë që është vepër e robëve të ti dot njësohet zoti në emrat cilësi të atributet e tij sa më shumë të jetë njeriu pran zotit sa më shumë ta dojë njeriu zotin sa më shumë të shpresojë njeriu tek zoti sa më shumë që njeriu të friksohet zotit aq më suksesshëm do të jetë dhe mbyllja e jetës së tij sepse zoti i madh nuk e tradhton të dashurin e tij nuk e tradhton robën e tij dhe padyshim të tillë njerëzve zoti i madh u jep sukses që ta mbyllin jetën me një mbyllje të mirë, që jetën e kësaj bote ta mbyllin me një mbyllje të mirë. Nëpër shkaqeve gjithashtu që ndihmom njeriu që ta mbyllë jetën me një mbyllje suksesshme dhe të mirë është të realizojë devotshmërinë. Ç'është devotshmëria sepse shpesh përmendet në Kur'an devotshmëria, por kështu përmendet në hadithat e profetit alayhi salatu vesselam, për shembull Zoti xhallaluhu Gjel thotë inna akramakum indallahi atqakum. Njeriu Më e mirë tek Zoti është ai i cili është më i devotshëm. Kush ç'është devotshmëria? Vjen dikush tek e buhorera, njëri pe shokëve të profetit aleyhissalam dhe i thotë: "O e buhorera, më tregos ç'është devotshmëria." I thotë e buhorera: "A ke ecur ndonjëherë në, në një tokë që ka gjemba dhe ferra?" Thot ai: "Po." I thotë: "Çfarë ke bër?" Thot: "Kam ngritur rrobën që mos ngrisat rroba." Atëherë tha: "Kjo është devotshmëria. Ti jesh i kujdesshëm ndaj gjërave që Zoti ka ndaluar dhe ti jesh i kujdesshëm ndaj asaj që Zoti xalla xalahu." ka urdhëruar. Kjo është devotshmëria lu Zotit në madhështinë me të devotshëm në mënyrë që kur ta mbyllim jetën e kësaj bote ta mbyllim me sukses me një vepër që e kënaq Zotin Xhallahu. Gjithashtu për shkaqeve që e ndihmon një njeriun që ta mbyllë jetën me një mbyllje të mirë, të suksesshme është qëndrueshmëria dhe paluhatshmëria në fenë. Ço do thot, ai njeriu i cili ka thën se un besoj, ai që thot un jam besimtar, duhet të qëndrojë kësaj fjalë Tot zoti i madh në Kur'an, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaiikatu alla takhafu wala tahzanu wabshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Atatselthan zoti yn esht Allahu dhe ju përmbajnë kësaj fjalë, por jo thjesht e th안 me goj, por ju përmbajnë. Ne kemi ne kemi nevoj për njerëz për besimtarë që i përmbajnë fjalës besim kur thotë unë jam besimtar i përmban kësaj fjalë. Ata të cilët th안 zoti yn është Allahu dhe ju përmbajnë kësaj fjalë dhe domethënive të kësaj fjale do të zbresin me lajkat e Zotit, engjëjt e Zotit do të zbresin dhe do t'i pergjozojnë dhe do t'i bëjnë të çmndruarshëm në momentet e fundit të jetës së tyre. Normalisht që njeriu tieti i ktil do të jetë gjithmonë i vëmendshëm. Muam kujtohet, më thon një shekullsamet e mia se i cili thot, un gjithmonë e rigjeneroj islamin tim, besimin tim në dëgëgë anë ndëjetar tjetër i madh në momentet e vdekjes i afrohen të afërmit e tij dhe njerëzit normalisht fëmijët kur shohin babain e tyre në gjendje normalisht dhe lotojn i thotë o bitej mi mos qani se un kam 40 vjet që skam thën fjal as kam bërë ndonjë punë pa menduar se si do t'i përgjigjem për të Zotit ditën e gjykimit për këtë arsye u morëm në khatab radiallahu anhu zoti qoftë i kënaqur prej tij njëri prej shokëve të profetit alayhi salatu selam thotë al istiqama Pra, përmbajtja dhe paluhat shmëria në fej do të thotë që njëriju t'i përmbajt fejës dhe mos të dredhoj ashtu si shë dredhon dhe lëpra. Dhe një përshkajtjeve që e bon njëriju në që t'ambjulli një jetë sukseshme dhe të mirë dhe t'ket një përfundim të mirë është kujtimi i përhershëm i vdekjes. Qofë se njëriju do t'a kujtoj vazhdimit që vdekjenë? dot përmirësohet një jetën e tij. Për këtë arsye ishte edhe prorofia e profetit Alaihi Sallatu Wassalam, "Ekthiru min dhikri hadi min al-zat." Kujtoni sa më shumë atë që i ndërpret mirësi tek sa bota, pra kujtoni sa më shumë vdekjen. Kjo është prorofia e Muhamedit Alaihi Sallam tin jetën të tatë, kur e bën ndonjë veprim ose kur e thotë diçka ose kur merr ndonjë vendim, e kujton vdekjen? Në përgjithësi njerëzit nuk e kujtojnë vdekjen. Për këtë arsye dhe njerëzit janë prish kaq shumë saqë janë larg Zotit dhe larg gjërave më elementare që duhet të realizojë njeriu, qoftë edhe për një jetë normale, humane në kësaj bote. Një bashkëqëngjeve që, që ndihmon njeriu të ta mbyllet jetën mirë, the më të mirë, është që të pendohet tek Zoti vazhdimisht. Qoftë se njeriu vazhdimisht është prej aty njerëz që pendohen tek Zoti, pendohen, pendohen, pavarësisht se mëkatojnë dhe bën gjunahe, me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu, dhe vdekja e tij do të jetë një vdekje e suksesshme, se profeti Alayhis salam ka thënë Pendimi i sinqertë e fshin mëkatin që njëri u ka bër përpara saj. Gjithashtu, prej prej shkaqeve që ndihmojnë njeriu të ta mbylli jetën e kësaj bote me sukses, është duaja e vazhdueshme. Ti lutesh Zotin Xhelel Xhelanu. Ai ishte Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe vazhdimisht i lutej Zotit Allahumma ya muqallibal qulub, thbet qalbi ala ta'atik, thbet qalbi ala dini. O Allah, o Ti që i ndryshon dhe i lëviz zemrat e njerëzve, bëjë zërmën timë të qëndrueshme në fen tënd. Për Muhamedit alayhis salam i lutet Zotit në këtë form. Për ta shpyur kur e pyetin njëra për nënëve të besimtarëve të udhëruar nga i Allahut, sa shumë që ti betohesh duke thënë po, pashatë që i ndryshon zemrat e njerëzve, jo, pashatë që i ndryshon zemrat e njerëzve, u përgjigj profeti alayhis salam duke thënë: "Kulubu bani adame bejnis ba'aini min asabi arrahman yuqallibuhuma kayfa yasha". Të gjithë zemrat e bijve të Ademit janë në emër të dy gishtave të Zotit Xhelel Xelaluhu i lviz ashtu siç dëshiroj noi. Për këtë shtyje dhe un bëtohem në këtë form më shumë se zhbëtohem ndonjëherë tjetër. Kjo ishte përgjigja që profeti Sallallahu Alajhem i dha nënës besimtarëve. Atëherë lutju Zotit Xhelel Xelaluhu, lutju Zotit vazhdimisht që o Zot, më mundso që të jetoj një jetë në vepra të mira dhe o Zoti, më mundso që fundi im të jetë në veprën më të mirë që un mund të bëj ndonjëherë. Gjithashtu prej shkaqeve që e bën njëriun të mbyllë një jetë të mirë, gjithashtu është që të lexojë vazhdimisht Kur'anin famë lart. Sa më shumë të lexojë njëriu Kur'anin, aq më i suksesshëm do të jetë në mbylljen e jetës së tij. Zoti na bof për aty njerëzit që e lexojnë sa më shumë Kur'an. Gjithashtu, përmendja e vazhdueshme e Zotit xhallahu, Gjel sa duku përmend Allahu vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht, i zemra e njëjti fiton fiton një lloj qetësie e cila e ndihmon njeriu për të qenë gjithmonë i vëmendshëm. Dhe në momentin që mund t'i vijë vdekja, ky njeriu është i kujdesshëm dhe kujtohet në gjën më të rëndësishme që ka njeriu, që është dashmia nuk ka të adhuruar përveç Allahut xh. xhelaluhu. Gjithashtu pra i shkaqeve që e ndihmon njeriu që ta mbylli jetën me një mbyllje të mirë është të prezantojë vazhdimisht në ato vende ku përmendet Zoti dhe ku jepet dia Islame, sepse duke njohur fen do rinjohur besimin, duke njohur botën tjetër, dhe shaka ka përgatitur Allahu për robët e tij të mirë. Dhe shaka ka përgatitur Zoti Xhelo Xhelaluhu si ndeshkim për njerëzit e këqij, normalisht njeriu me shpresën e Zotit të jetë për aty në njerëzve që do ta mbyllin jetën me një mbyllje të mirë. Pra prezanton ato vende ku përmendet Zoti, ku lexohet Kurani, ku jepet dija, sepse në ato momente Allahu derdhmëshirën e tij me këto ku vende. Allahu Xhelo Xhelaluhu i çetson njerëzit dhe zemrat e tyre në ato momente. Allahu xha xhelalu zbret engjujt, të cilët i mbulojnë, të cilët i mbulojnë njerëzit me krahët dhe me fletrat e tyre. Në ato momente Zoti këta njerëz, siç janë në atë vend, i përmend atje ku është ai mbi Arshin. Dhe mos haro se kur njerëzit çohën prej këtij vëni, dikush nga qiejlli thret dhe thot, çohuni sa Allahu a ka fal gjunahet. Normalisht shkaku një përshkaqjeve shumë të rëndësishme është shoqëria e mirë, sepse njeriu ka fen dhe besimin e njerijut me të cilin shoqërohet. Kështu që zgjidhë shokun, si thot populli, zgjidhë shokun më të mirë se vetja, po më të mirë se vetja në besim dhe në çështjet e fesë, sepse atëherë me shpresën e Zotit ai do të jetë shkak që ti ta mbyllësh jetën më të mirë. Normalisht këto ishin disa përshkaqje që un e mblodha nga fjalët e dietarëve të Islamit dhe do ta mbyll në një hadith të bukur të profetit Alayhis salam ku thotë: "Iza arad Allahu bi 'abdin khairan ist'amala" Nëse Zotit gjëllë gjelalu i, i donë të mirën, ndonjërit për robëve të ti, e angajon, kalu, wa ma i stë amele, than shok të profetit, gjithë do të thot o i dërguar e Allahut, e angajon, kalu, e ju wafikuhu kable l'moti bi amelin saleh. Tha profetit s.a.s. do të thot, Allahu i mundëson, që para avdekjes të bëj një veprët më njërë, lusë Allahun dhe le gjelaluhu, që unë edhe të i bashkë me mua të jemi për aty në njërzve, që do të mbyllin jetën e kësaj bote me një mbyllje të sukseshme, se gjithë jetë a njëri ju dhe veprat e ti varen nga mënyra se si a e mbyll jetën e ti. Edhe një jetë, që ose njëri ju ka shi një personit saktuar, nuk silët mirë për një kod gjatë, dhe pastaj shkon dhe i pendohet dhe i kërkon falje ose i bën një dhuratë ku dëgjone tjerë e tjerë. Normalisht që njeriu do të harrojë gjitha ato që ka ngalë për Gjell më përpara. E Zoti Xhallaxhallahu është mëmshirësh me robët e tij dhe i don më shumë robët e tij se sa njerëzit me njëri tjetrin, sepse Zoti është shumë i mëshirshëm me robët e tij. Nuk Zoti Xhallaxhallahu Gjell që unë dhe ti bashk të jemi për aty në njerëzve që do ta mbyllin jetën e kësaj bote me sukses me një vepër që zoti kënaqet prej saj në mënyrë që kur dalim para Zotit të dalim duke vazhduar në këtë vepër të mirë do të, të ndahemi për disa momente për shkak të një pauze dhe pushimi dhe do të rikthehemi përsëri muhammed ashraful a'rab wal a'jami li خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الاحسان والكرم تاج رسل الله قاطبتا Salam aleikum ورحمة الله وبركاته. Allahu me mirësi, bekime të paqja dhe mëshirën e tij, qoftë mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Ja ku u kthyem përsëri në këtë pjesë të dytë të emisionit për të ndalur së bashku me disa shembuj konkret për të vërtetuar dhe për të vënë jetë atë temën dhe titullin e emisionit tonë, që e kemi quajtur Ilustrim Praktik mbi Islamin ose Islami në Ilustrim is, Praktik pra mbi Islamin. ë uh, Do të japim disa shembuj Se si Zoti xhallaxhalahu u ka mundësuar njerëzve të ti tij të mirë, të dashur që jeta në kësaj bote ta mbyllin në formë më të mirë. Normalisht shembulli më i mirë që mund të japmë është shembulli profetit Muhammed, alayhi salatu wassalam. Tregon nëna e besimtarëve Aishia radhiyallahu ta'anha, thot profeti alayhi salatu wassalam, "A kështa vën kokën në prehrin tim në momentin kur po jep të shpirt." Profeti alayhi salam na ka lëmëruar se çdo pejgamber për pejgamberëve të Zotit momentin që do t'japi shpirtin dhe vjen meleku për t'i marrë shpirtin. Allahu nëpërmjet melekut i thot profetit të tij që nëse dëshon ti jetosh më shumë, mund të jetosh ose mund të shkëputesh nga kjo botë për të shkuar tek Zoti dhe premtimi i tij. Dhe normalisht nëna në e besimtarve nuk e ka parë momentin kur i ka ardhur meleku, mirë po ka dëgjuar përgjigjen që profeti Alayhis salam i ka dhënë melekut. Profeti u përgjigj duke thënë: "Belirrafiq al-a'la" bll rfiqa alaa perkundrazi un dua te shkoj tek miku im tek i dashuri im tek i lartesuari im gjithashtu tha na alldhinan am allahu aleihim un dua qe te jem me ata qe zoti i ka bekuar kjo ishte per zgjedhja e profetit muhammed Allahus salatu wa salam dhe kështu e mbylli jetën e dërguar i Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për të ndalur në një moment tjetër dhe një shembull dhe një rast tjetër, pikrisht Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthmani ibn Affan qenë dhënëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njëri prej khulafave, prej katër khulafave. Uthmani ditën që ka ndruar jetë, i drejtohet njerëzve pas namazit të sabahut duke thënë Mbrëm kam parë ndër profetin sër Allah e sëlem Ebu Bekrin dhe Omerin Dhe me thanë Othman nëse mbrëma iftarin do të bësh të kënen gjenet Kështu që ju kërkoj Që në emër të Zotit Nëse besonin Zotin dhe në ditë në gjukimit As të njëri mos të qëndroj sot Pranë meje për të mëmbroj të urmua Dhe hap i Kur'anin Qësh nga sabahu Derin e i këndi duke ledzuar Kur'an Dhe kanë egzekutuar duke ledzuar Kur'an Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Një rast tjetër, Muadh ibn Jabal, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Në momentin e vdekjes bën një dua çuditshme, duke thënë: O Allah, o Zoti im, gjat gjithë jetës të jam frikësuar, ndërsa në këtë moment të shpresoj për të mshirën tënde, se nuk është më koha për punuar. O Allah o Zoti im, ti je më i ditur se sa un, pse un jet në kësaj bote nuk e kam dashur që të mbjell pem, as që të kem ujë shumë për të vaditur, as nuk e kam dashur jetën e kësaj bote për të ndortuar. O Allah, ti e din shumë mirë se un këtë botë kam dashur për tre gjëra: që ta gjoj në ditët e nxehta, që të falën në netët e errta dhe të ul gjunjët e mi në ato vende ku jepet dija dhe ndrohet jetë duke bër këtë dua, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Në një moment tjetër, do të, të ndalemi me muezinin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Bilal ibn Abi Rabah, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Bilal i ishte i shtrirë në shtratin e vdekjes. Dhe në atë momente prezanton familja e tij dhe vajza e tij. Dhe normalisht si gjdo familiar, si gjdo fmi, kërë është e babën në të gjendje, loton, dhe nuk në dihet mirë, për piklimit, mërzitjes. Dhe thotë, ndër të tjera vajza e ti, oh, babaj imë sa brenga, sa vuan, ndërsa Bilali tha, nuk ka brenga babaj jot, sepse sot do të takoj Muhammedin dhe shokët e ti. Një moment tjetër, Saad ibn Abi Waqas, zoti që ofti kënaqë për e ti, Thot djali i tij, thot po jep te shpirt baba dhe më rrodhën lutot dhe ran mbi faqet e babës tim. Ai ngriti kokën lart dhe tha o bir, mos qaj, se babajut është për banorët e xhenetit, Allahu e mëshiroft. Dhe Zoti qoftë i kënaqur për shokvet e Muhamedit alayhi sallatu wasalam. Në as tjetër është Imam Zuhri, Imam Zuhri ka qenë një pritëtar i 18 hadithit. Dhe Momente në e vdekjes i vjen një grup prej nxënësve të ti tij për të prezantuar momentet e fundit të jetës së profesorit tyre. Dhe normalisht tradita islame është që kur dikush prezanton tek njëriu që është duke dhënë shpirt, është mirë që ta kujtoi me botën tjetër, ta kujtoi me mirësitë e Zotit, me mëshirën e Zotit dhe ajo që është më e rëndësishme ta kujtoi me shahadetin në mënyrë që të jetë kjo shkak që njëri u vdesë duke thënë fjalën la ilaha illallah. Me pa po, ju vinë të zor, si i thoshën profesorit, kanë qenë njerëz të edukuar, nuk i thoshën dot o profesor thuaj la ilaha illallah. Atëherë thanë ato do t'ju kujtojmë një prej haditheve që profesorit na ka pas thënë gjatë mësimit. Atësi ta bëjmë, to do të fillojmë përmendim zinxhirin e transmetimit dhe ande nga fundi hadithit, bëmë si kur nga trahemi që profesorit të thotë, dhe me të vërtet ashtu vepruan. Tha njëri për tyre është transmituar se nga ka thënë, dhe filluan përmendin emrat, filani, nga filani, dhe pastaj heshtën, foli imam Zohriju, nga të gjendisë si qishtë, dhe tha, se filani ka thënë, se filan sahabi ka thënë, ku shvdes duke thënë, la ilahe illallah dhe dha shpirt, pa plotë su hadithin, Allahu e më shiraft. Në no mëshëm but nga jeta janë shumë dhe mund të ndalemi në disa shembuj të kësaj kohe, të kësaj të kohës të cilën ne jetojmë. Kemi pas rastin bile dhe të një djaloshi i cili normalisht pranon islamin. Dhe ajo që është më habitshme është se islamin ai e pranon diku jashtë Shqipërisë dhe trojeve shqiptare. Dhe pranon islamin në Angli, atje fillon namazin dhe bët një për adhuruësve të mirë të zote Gjellë Gjelaluhu. Normalisht, a në kishtë 7 vjetë pa u këtyre në Shqipëri dhe këthehet me pushime ku do të bënda dhe dasmen. I bëri 7 ditë Shqipëri dhe ditën e 7, dhe më thënë pardje, dialogësh e falë namazin e akshamit, tek një nga kushërinit e ti dhe pastaj delë për shkuar në shtëpin e ti. Dhe në momentin që del nga shtëpia në ti, për të shkuar në shtëpinë e tij, nga shtëpia e kushërive, kushërinve të tij për të shkuar në shtëpinë e tij, ka qenë një natë me bubullima, me rufë, e godet rufëja dhe ndron jetë. Ajo që është e rëndësishme, djaloshi e kishte falur namazën e akşamit. Donëm sa mbyll jetën e tij, mbasi e kishte kryer një detyrim, një obligim nga Zoti, Chellahu, nusallahu, që atë ta ketë mëshiruar dhe që më të jetë për banorëve të xhenetit. Normalisht zhenazën e tij dhe funeralin e tij e prezantuan shumë besimtar dhe ja falën xhenazën lu Zotit që ke masë si të ketë shërbëruar kjo namaz si ndërmjetësim tek Zoti xhallahu xhelaluhu Kto ishin disa shembuj dhe gjithsesi për ne në këto momente mund të kujtoj shembuj se shembujt janë të shumtë një por njëriu nuk mund të dalë tek të gjithë shembujt që ai din por sa është e rëndësishme është mundohu dhe ti të jesh një shembull për njerëzit duke mbjulli jetën me një mbjulli të mirë, me një mbjulli të sukseshme. Mundojë që ti esh për aty një njërzve për cilët profeti a.s. ka thënë nësa Allahu i don të mirë në robit të ti e angazhon, do më thënë i jepë suksesh që jetën e kësaj bote ta mbjulli me një vej për të mirë. Luz zotin e madhë që ti emi unë dhe ti bashk natyrinë njerëzve që Zoti Xhejaelaluhu Gjell i angazhon para vdekjes duke bër një vepër të mirë. Allahu na bëj për këtyre njerëzve, por mos harro se duhet të jesh i kujdesshëm vazhdimisht sepse nuk e din se kur do të vijë vdekja. Dhe mos harro duan që ne e përmendëm pak më herët, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit quluban ala dinik. O Allah, o Zoti i im, bëj azemën time të qëndrueshme në fen tënd. O Zot, më bëj të paluhatur në fen tënd. O Allah, më mundso që ta mbyll jetën me një vepër të mirë. Zotin a boft për atyri njëzër që jetë në tyre në, në bëllin duke bërë dhe për të mire.